Минавам на първата идея, Настрадин Ходжа, разговори с неговото магари. Настрадин казал, «Моето магаре е най-хубавото нещо на света». Питат го, защо бе настрадине, Защото той е най-големия позор на света. Един път, като се е досал на своето магари, Настрадин му казал, О, мръсно и миришещо, магаре, дано лак да ти изпрати една яма по пътя и ти да се олисаш и да паднеш в нея и да издъхнеш, а аз да съзерцавам твоята гнусна муцена. После настрадин прегърнал магарето, целунал го помоцената и магарето му почнало да се чуди на този променлив човек. Що за човек е какво говори. Тръгнали на път. По едно време магарито видяло нещо, оплашало се и хукнало рязко. А Настрадин изхвърчал във въздуха и докато летял, си мислял, че е ангел, но като паднал в кълта, разбрал, че не е ангел. И като му изкочили сълзи от очите, той погледнал магарито си и видял, че то радостно се клатило ушите. И Настрадин му казал, Ах ти, пратино ми наказание! Ах ти, велика непоправимост! Ах ти, презряна смес от паяк и хиена! И после изведнъж замлъкнал, защото видял около хора, които го гледали и им казал с голяма осмивка Слава на моето магаре! То ме учи да летя като ангел. Погалял магарито си и пак тръгнали на път и като се отделил от хората, казал на магарето си ти знаеш ли какво е нож? А знаеш ли какво, да ти, какво е да ти изчезне гърлото и ушите? Магарито се чудило на тези глупости, гледало го и настрадин му казал: Добре, добре ще те нахраня, ще ти дам от любимата ти куха слама. И те заедно се засмяли и продължили чудния си път. После спрели и настрадин му казал: Яж си кухата слама. И без той от Тебе нищо благородно няма да излезе. Пък и, нищо, пък и никога никаква надежда не вдъхваш. След малко се до него се приближила млада хубава мома и загледала с любов магарито му. Настрадин и казал, «Искаш ли да го купиш? Той е като роза». Моето магари е като цъфтяща роза, цялото е пълно с добродетели. Ако го купиш, ще те научи да летиш като ангел. Момата го погледнала и му казала Не искам да летя, по ми е хубаво да си вървя по пътя и си тръгнала. Настрадин, като останал с магарето, си му казал Видя ли моя мръсна твар, че никой не те иска и само аз те търпя. Даже те смятам понякога за окраса на света, а ти само ревеш и нищо не разбираш нито от Корана, нито хабер нямаш, защото Аллах те е създал с тези жалки и ненужни уши. И защо ме е спрителил с тебе? Защо ме е спрителил с тебе и аз се чудя, а пък от Твоето реване по-грозно няма, даже гаргата пред Тебе е славя. Но не се тревожи, Ти си ми приятел, и ще помнееш а може и да научиш Корана по-добре от мене, защото никой не знае пътищата на Аллах. На другия ден, Настрадил, Настрадин продължил да говори на магарето си и му казал, ах ти моя горчива участ! Знаеш ли какво съм ти намислил? Ще те погреба на един висок клон, за да бъдеш небесата, да видиш как се лети защото ти си ми приятел и не заслужаваш да те заровя на тъмно. Ти заслужаваш небесата. Магарето му се усмихнало и казало. Настрадине, ние сме приятели, най-хубо е двамата да отидем в небесата. И така и Настрадин разбрал, че и магарето мислело за небето и решил, че и то познавало Корана, защото Корана е за небесни същества». После Настрадин му казал, ще седиш на клона и няма да мърдаш. Магарето му казало, защо да не мърдам? Защото си умряло. По това се отличават умрелите. А Магарето го попитало, а ти какво ще правиш? Настрадин му казал, аз ще мърдам, защото се отървах от тебе, а ти хич не мърдай, защото си пред райската врата. Това е нещо като разговор на човека с ума си, ума е магарето, което трябва да бъде овладяно и така нататък. <coughs> То с разговор продължава, друг ви го продължа.